Pista 35 Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 1, pagina 388 Sufletul este separabil de corp, poate trece de la strămoși la urmași, această idee este străveche. A apărut în gândirea omului cel puțin din epoca neolitică, nu aparține în exclusivitate gândirii indiene, nici ideea migrației sufletului uman în animale sau chiar în plante. Dar la alte popoare, ca de pildă la egipteni, reîncarnarea este un fapt accidental sau este rezervată doar anumitor cazuri, în timp ce la indieni, iar mai târziu și la alte popoare ariene, la grecii pitagoreici, la celți, la germani, este o lege generală. Samsara, trecerea printr-un cerc de existențe succesive prin psihoză, prin transmigrația sufletelor, prin reîncarnarea lor în alte ființe umane, în animale sau în plante, este o rege inexorabilă, pe care numai brahmanismul o leagă, o condiționează în moduri diferite de comportare morală a individului. Și îi dă astfel un caracter de sancțiune morală, fie de pedapsă, fie de recompensă. Ceea ce determină reîncarnarea este acțiunea umană. Karman este acțiunea morală a faptelor și a efectelor acțiunii omului în viață. Viața prezentă a omului este determinată. Este rezultatul faptelor săvârșite de el în existențele sale anterioare. Din ceea ce îi se întâmplă deci în această viață, se poate deduce conduita sa în timpul existențelor sale anterioare. Ca atare, natura viitoarelor sale existențe va fi determinată de conduita sa în această viață. Karman, concept în același timp metafizic și etic, este deci marele reglementator al destinului uman. Doctrina aceasta formulată în epoca Upanishadelor s-a menținut până azi. Budismul însuși nu numai că a acceptat doctrina despre Karman, dar a extins-o chiar și asupra zeilor. În mod inconștient sau poate intenționat, dezvoltată și consecvent susținută, ea a servit perfect Brahmanilor pentru a fortifica prestigiul și autoritatea morală și socială, precum și pentru consolidarea definitive a limitelor de netrecut ale castelor. Apartenența la una sau la altă castă este dreaptă pentru că este decisă în mod irefutabil de carman. La începuturile ei, filozofia budistă a fost, cum am văzut, o filozofie practică, o morală. În prima sa față, filozofia budistă era anti-metafizică și cu tendințe raționaliste. Nu admitea existența sufletului, ființa individului era limitată la corporalitate, percepție, senzații și la un principiu conștient care era nucleul responsabilității sale morale. Budismul își concentra atunci atenția asupra problemei eliberării de sub perspectiva reîncarnării, fapt posibil printr-o cunoaștere a cauzelor răului și printr-o precisă disciplină morală, urmând cele opt căi spre a ajunge la înlăturarea răului. Această primă fază a gândirii budiste era numită micul vehicol, Hinayana. Se scrie H-I-N-A-Y-A-N-A. Doclină urmate azi de budismul meridional din Vietnam, Laos, Sri Lanka, Siam și Campukia. Dar pe la începutul erei noastre, filozofia budistă a intrat definitiv într-o nouă fază, cunoscută în istoria filozofiei sub numele de Marele vehicol, Mahayana. Mahayana se scrie M-A-H-A-Y-A-N-A. -A -A -A. Nota 1. Definitiv căci în secolul al III-lea, înaintea erei noastre, doctrina budistă cunoștea numai puțin de 18 variante. Închei nota. În această nouă formă, care va deveni dominantă în area budismului septentrional, în Nepal, Mongolia, China, Coreea, Japonia și în întreaga Indie septentrională, filozofia budistă îi propune omului ca ideal, ideal accesibil și omului de rând, neînzestrat cu deosebite calități spirituale sau intelectuale, nu numai propria sa salvare, ci și asemenilor săi. Acest ideal este personificat de un bodhisattva de ființa iluminată care în ultimul moment renunță la eliberarea sa de viitoare reîncarnări numai pentru a-i putea ajuta pe ceilalți oameni. În raport cu micul vehicol, pe lângă speranța într-o beatitudine cerească sau negativismul metafizic al doctrinei golului, aspect nou și fundamental al marelui vehicol, este creația, în secolul al II-lea era noastră, unei metafizici coerente, bazate pe argumente logice. Lucrurile nu își au o natură a lor proprie, ființa lor individuală este doar o aparență, toate lucrurile se condiționează reciproc, de unde? Concluzia că există două adevăruri, cel superior, adevărul realității și cel convențional, adevărul aparențelor. Idealul suprem, eliberarea, poate fi atins numai cunoscând că toate lucrurile se reduc la un singur principiu, golul, nimicul, neființa. Nota 2 Golul în care lucrurile se identifică dincolo de bălul aparențelor nu este o entitate reală, ci reprezintă doar eliminarea tuturor iluziilor provocate de opinii. Este inexplicabilul dincolo de orice designare logică sau conceptuală a ființei și a neființei, a afirmației și a negației. Consecința gnoseologică a unei asemenea monism metafizic este teoria celor două adevăruri. Închei nota. În cadrul brahmanismului ortodox ca filozofie, reprezentată în principal de autoritatea Upanishadelor și pentru a-și consolida pozițiile dogmatice ca răspuns la autoritatea crescândă a budismului, s-au afirmat în special șase sisteme filozofice. Cel mai puțin cunoscut este sistemul Pulva Mimansa, mai mult religie decât filozofie, negând pretențiile rațiunii și prescriind respectarea întocmai a tradițiilor și ritualurilor. Purva mimansa se scrie P-U-R-V-A, liniuță m i -M -A, -N -S a De asemenea, ca școală de logică, sistemul NIAIA, care, ocupându-se în special de principiile argumentării și ale controverselor, a contribuit la îmbogățirea terminologiei filozofice. NIAIA se scrie N-Y-A-Y-A. -Y -A. Sistemul weiss ca amintind într-o atomismului democrit, împarte realitatea în șase categorii. Substanță, calitate, activitate, generalitate, particularitate și inerență. și ca se scrie V-A-I-S-E-S-I-K-A. -I -S -I -S -I Între cele nouă substanțe care compun universul, aer, apă, pământ, foc, eter, timp, spațiu, suflet și intelect, Primele patru sunt alcătuite din atomi eterni, indestructibil și indivizibil, care prin continua lor mișcare creează formele lucrurilor. Sistemul yoga, ale cărui origini legate de străvechile practici magice urcă până în epoca prealiană, este fondat pe ideea purificării spiritului prin disciplina ascetismului, abstinenței și a unui continuu efort psihofizic, care cuprinde opt etape. Eliminarea dorinței, pietate, anumite atitudini ale corpului, controlul respirației, abstractizarea, concentrarea, meditația și contemplația în stare de extaz Aceste tehnici yoghine urmăresc să elibereze psihicul de amintirea trecutului și de samsara, reîncarnare Sistemul filozofic Samkhya este bazat pe un net dualism între materie, (prakriti) și spirit, purușa Santiago se scrie S A M K H Y A. Prakriti se scrie P R A K R T I. Purușa se scrie P U R și A. Materia care emană și apoi reabsorbe 24 de principii fizice și psihice, elementele fundamentale Aer, apă, foc, pământ, etern, organele simțului, cele ale acțiunii, etc., este eternă, indestructibilă și creatoare, fără să fie pusă în mișcare de un impuls exterior, ci de o continuă agitație interioară, determinată de karma, de sufletul universal și totodată individual. Nota 1 Samkhya nu este, cum se afirmă uneori, o filozofie materialistă. Închei nota toate lucrurile sunt produse de veșnica mișcare, de continua alternarea prin trei categorii de însușiri, de trei moduri de a fi ale materiei. Prima, ușor luminos, plăcut. A doua, mobil, dinamic, dureros. A treia, inert, obtus, ceea ce pune piedică. Omul este înzestrat cu cinci simțuri perceptive, văz, auz, miros, gust, pipăit și cu alte cinci simțuri active, care rezidă în limbă, picioare, mâini, organe de excreție și cele genitale. Percepțiile senzoriale sunt înregistrate, însumate și combinate de intelect, care însă nu reacționează de la sine, decât când primește un stimul senzorial. Spiritul, purușa, nu comunică cu adevărat cu materia, dar este influențat de apropierea sa de materie pe care, în schimb, o animează, îi dă viață, impulsionând-o în activitățile ei. Spiritul este un spectator neutru, imutabil, este lumină pură spirituală. Dintre toate sistemele filozofice indiene, cel mai răspândit este sistemul Vedanta, care rezumă într-un mod sistematic și urmărește să da o fundamentare speculativă upanishadelor. Pentru filozofia Vedanta, absolutul metafizic, Brahman, și principiul vital, sufletul universal, Atman, se identifică. Potrivit acesteia, întreaga lume care cade sub percepția simțurilor și care numai pentru ignoranți este o lume reală, multiplă și schimbătoare, în realitate nu este decât o aparență, Maya, creată de incapacitatea noastră de a gândi lumea, altfel decât în cadrele timpului sau spațiului și numai în funcție de cauzalitate sau de schimbare. Maya se scrie M-A-Y-A Adevărul este că nu există decât o singură realitate, o singură ființă pe care o vedem numai prin schimbările de suprafață ale formei. Brahman este cauza și efectul, esența însă și a întregii lumi. La înțelegerea lumii nu ajută deloc rațiunea și logica, ci numai intuiția imediată. Această capacitate de a pătrunde spontan printr-un fel de viziune mistică, adevărul ultim, adică unitatea dintre sufletul individual și sufletul universului, duce la eliberarea de sansara, ceea ce ar constitui însuși idealul suprem al omului. Paralel și în opoziție cu aceste sisteme filozofice ortodox-brahmanice, o dezvoltare și o importanță deosebită în filozofia indiană au avut-o după budism, jainismul și curentele materialiste. Jainismul, care încă din secolul al III-lea, înaintea erei noastre, se divizase în două curente, împarte realitatea în substanța cugetătoare și substanța neînsuflețită. Prima cuprinde suflete strate, în ordinea a importanței lor, cu un simț, al tactului, regnul vegetal și cele patru elemente fundamentale, cu două simțuri, al tactului plus al gustului, viermii, cu trei simțuri, al tactului și al gustului plus mirosul, furnicile, cu patru simțuri, simțurile anterioare plus văzul, albinele, cu cinci simțuri, cele anterioare plus auzul, mamiferele, al șaselea simț, intelectul îl posede numai omul și fapturile divine. Substanța neînsuflețită este reprezentată de cinci substanțe subordonate, materia, principiul mișcării, al imobilității, spațiul și timpul. Interesantă este contribuția jainismului la domeniul epistemologiei, cunoașterea în fond a structurii complexe, a realității este condiționată de considerarea ei din diferite puncte de vedere, fundamentale fiind patru, de substanță, de loc, de timp și de formă. Un obiect poate fi socotit permanent dacă este observat din punct de vedere al substanței, dar este schimbător dacă este privit sub unghiul vizual al formei, de unde o originală teorie dialectică a contrariilor, în același timp privit din puncte de vedere vedere diverse, un obiect este și nu este, în timp ce dacă este privit dintr-un singur punct de vedere este sau nu este. În fine, din cele mai vechi timpuri și continuând de-a lungul istoriei Indiei, tradițiile vedice, spiritualismul și idealismul indian au întâmpinat o poziție serioasă din partea unor filozofi negatori, Nastika, filozofi care nu recunosc autoritatea vedelor. Operele lor, dacă într-adevăr au fost scrise, au fost distruse, încât sistemul lor se poate reconstitui numai din referințe indirecte. În domeniul gnoseologic, aceștia susțineau că toate faptele sunt spontane și accidentale. Nu au o cauză supranaturală, un său sau un principiu creator și conducător. Relații între cauză și efect nu pot fi stabilite, rațiunea umană este ineficientă, numai percepția senzorială poate duce la o adevărată cunoaștere. În domeniul eticii, extremiștii Nastica, școală heterodoxă care a încorporat elemente budiste și jainiste, admit numai orbul impuls vital, neagă existența binelui și răului, nu consideră viața ca suferință, afirmă că idealul omului este bucuria terestră, că scopul vieții este plăcerea simțurilor. Dar, din asemenea idei îndrăsnețe pentru India, ei au tras concluzii progresiste și pe plan sociopolitic. În fața dreptului inalienabil al plăcerilor vieții, toți oamenii sunt egali. Nimeni n-are drept să facă rău altuia numai pentru plăcerea sa de a face rău, nici chiar regele care trebuie să se convingă că poporul i-a încredințat puterea pentru a vegea asupra justiției sociale. Nu e de mirare, deci, că scrierile negatorilor au putut fi distruse, precum nici faptul că un asemenea curent de gândire a avut numeroși adepți de-a lungul veacurilor. Știința Într-o aviață intelectuală atât de puternic dominată de viața religioasă și de curente filozofice spiritualiste sau idealiste, activitatea științifică nu putea decât să rămână în mare măsură într-o poziție de condiționare și de subordonare. Dar când a reușit să se emancipeze ca în cazul medicinei să se manifeste ca activitate laică și independentă, știința indiană a ajuns la realizări remarcabile. Activitatea științifică indiană, ale cărei începuturi s-ar situa pe la mijlocul mileniului al doilea, înaintea erei noastre, a beneficiat în dezvoltarea ei ulterioară de contacte cu Mesopotamia și cu Grecia elenistică, dar înaintea acestor contacte a beneficiat de cunoașterea respectivelor tradiții chineze, dominante în extremul orient. În astronomie se consemnează încă din epoca vedică, deci din a doua jumătate a mileniului al doilea înaintea erei noastre, o preocupare pentru studiul mișcărilor soarelui și lunii, pentru împărțirea anului în 360 de zile, precum și pentru algătuirea de liste a 27 sau 28 de constelații. Interpretarea unor fenomene astronomice drept prevestit apare doar în ultimele secole, înaintea erei noastre, când astronomia indiană trădează o vizibilă influență grecească, elenistică. Epoca clasică a astronomiei indiene coincide cu secolul al IV-lea și următoarele ale erei noastre. Se știe că la această dată s-au elaborat aici cinci tratate de astronomie, dintre care ne-a rămas cel considerat de contemporan a fi și cel mai important. Suria Sidanta. Soluția dată de soare din secolul IV era noastră. Suria Sidanta se scrie S-U-R-Y-A-S-I-D-D-H-A-N-T-A. Tratatul, redactat în 500 de distihuri, spre a fi mai ușor memorizat, studiază în cele 14 capitole măsurarea timpului. De cel mai vechi tabel de sinusuri cunoscut, tratează despre meridiane, puncte cardinale, echinoxii și solstiții, despre eclipsele de lună și de soare, despre mișcările planetelor și pozițiile constelațiilor în raport cu eliptica, despre răsăritul și apusul heliacal al aștrilor, despre mișcările lunii și soarelui pentru a încheia cunoțiuni de astrologie cu descrierea sistemului lumii și a unor rudimentare instrumente astronomice. În secolele 5 și 6 era noastră, dintre astronomii ale căror lucrări s-au păstrat, cel mai important este Ariabata, care a încercat să explice solstițiile, echinopțiile și eclipsele. Ariabata se scrie a r y a b h -A t a Totodată, el a intuit sfericitatea și mișcarea de rotație a pământului. Opera lui, dezvoltând în special teoria epiciclelor, are în mare măsură un caracter pur matematic. Net inferior grecilor timpului în domeniul geometriei, indienii le-au fost însă superiori în cel al matematicii. Astfel, în timp ce sistemul de numerație al grecilor antici se oprea la cifra de 10.000, cel al indienilor folosea denumiri speciale pentru valori care ajungeau până la 10 la puterea 23. Din primele secole ale erei noastre datează semnele speciale pentru numere până la 70.000. Nu este exclus ca numerația zecimală, folosind nouă cifre și zero, sistem inventat în India mult înaintea lui Ariabata și devenit universal să fie apărut încă din timpul lui Asoka, secolul III înaintea erei noastre. Am văzut apoi că în lucrarea Surya Sidanta se dă primul tabel de sinusuri din lume. Cel mai mare matematician indian, Aria Bata, extrage rădăcinile pătrate și cubice folosind metoda noastră de azi. În domeniul algebrei, el ajunge să rezolve prin fracții continue două ecuații simultane, nedeterminate de gradul întâi. Iar în geometrie, el ajunge să-i da lui Pi o valoare foarte aproape de a noastră, 3,1416. Numerotația notată cu 9 cifre și 0 este folosită tot de el. Forma grafică însă și a lui Zero, atestată documentar doar din secolul 9 era noastră, este menționată în India încă din secolul 6 era noastră, dar utilizarea lui Zero este probabil mult anterioară apariției simbolului său grafic. Tot în India se pare că ar fi apărut mai întâi semnul pentru indicarea rădăcinei, precum și alte simboluri algebrice, în secolul 12 era noastră. De asemenea, conceptul de cantități negative și ecuațiile nedeterminate de gradul 2, cunoscute în Europa abia cu un mileniu mai târziu. Mai puțin au fost cultivate în India domeniile chimiei și fizicii. Totuși, sub aspect practic tehnologic, România îi considerau în fruntea tuturor celorlalți pe meșteșugarii indieni în tăbăcărie, făpsitorie, în domeniul fabricației sticlei, a cimentului sau a săpunului. Și metalurgia era dezvoltată încă din timpul lui Asoka. În secolul al VI era noastră, indienii erau mult mai pricepuți decât europenii în materie de distilare, de calcinare, de sublimare, de aliaje, de pregătirea a metalice, a anestezicelor și soporificelor. Din secolul al II-lea, înaintea erei noastre, datează o voluminoasă scriere indiană despre mercur. În domeniul fizicii, dacă teoriile atomiste aparțin domeniului filozofiei, în schimb, în secolul XIII era noastră apar în India idei care anticipează teoria corpusculară a luminii enunțată de Newton. Sau, în acustică, teoria potrivit căreia înălțimea unei note, deci numărul vibrațiilor este în raport invers proporțional cu lungimea corzii emițătoare. Originală și derivând din zonele pure ale matricii stilistice indiene, este gândirea medicală iar în practica medicală, indienii au ajuns la rezultate apreciabile chiar din antichitate. Încă din epoca vedică găsim menționate multe nume de maladii și de plante medicinale. O bogată nomenclatură anatomică indica nu numai părțile vizibile, ci și cele invizibile ale corpului omenesc. Terapeutica era bazată mult pe practici magice, iar originea maladiilor era explicată ca o bădeapță a zeilor sau ca un rezultat al acțiunii malefice a demonilor ori Derogările de la o viață morală puteau avea consecințe și într-una din viețile viitoare ale omului. Minciuna de pildă antrena într-o altă viață boli ale gurii, boli de gât sau dureri cronice de dinți. Totodată însă se admita că manifestările patologice se puteau datora și influenței climatice, accidentelor, viermilor paraziți, afecțiunilor congenitale sau factorului ereditar. În ultimele șapte secole, înaintea erei noastre, a fost elaborată o doctrină medicală care ofera explicații rudimentare, dar raționale ale maladiilor. Paralel cu această doctrină însă, în mediul popular a continuat să se atribuie majorității maladiilor cauze supranaturale sau magice. Progrese cu totul remarcabile în gândirea și în practica medicală s-au înregistrate îndeosebit începând din secolul al v lea înaintea erei noastră, datorită activității unei adevărate școli medicale, întemeiate și conduse de A3-a, considerat cel mai mare medic al Indiei Antice. A3-a se scrie a-T-R-E-Y-A. După care momentul de mare prestigiu al medicinii indiene antice este marcat în secolul al doilea, era noastră, prin cele două tratate medicale în limba sanscrită, a lui Saraka și respectiv Susruta. Saraka se scrie C, cu sădilă A-R-A-K-A. A, a. Susruta se scrie S-U-S-R-U-T-A. Aceste tratate împartă maladiile în exogene, cele datorate unor accidente, lovituri, căderi, mușcături, arsuri, etc., și endogene, cele cauzate de perturbări în echilibrul elementelor care constituie materia corpului și care îl animă. Sunt aceleași elemente constitutive ale însuși universului, pământul, apa, focul, vântul și vidul, din ale căror combinații derivă substanțele diferențiate ale organismului în număr de șapte, Hilul, sângele, carnea, grăsimea, vasele, măduva și sperma. Trei din cele cinci elemente sunt prezente direct și activ în corp. Vântul, sub forma unui suflu vital, prana, focul, sub forma de principiu produs al focului, bila, și apa, sub forma de materie comună seriozităților și secrețiilor corporale. În caz de alterare a unuia din elemente, survine boala. Adeseori, la producerea bolii, contribuie alderarea a două sau trei elemente, de unde un mare număr de combinații patogene. Perturbările în funcțiile acestor cinci elemente sunt raportate, însă, fapt cu totul semnificativ pentru gândirea medicală indiană, în principal la comportamentul și la alimentația bolnavului, precum și la relațiile lui cu mediul ambiant de unde, importanța deosebit dată igienei și dietei ca mijloace atât preventive cât și curative. Depildă asupra elementului foc, (egarbila) acționează în mod decisiv frica, mânia, Alimentele grase, căldura excesivă și băuturile fermentate. În etiologia maladiilor mentale intervin două proprietăți ale psihicului, pasiunea, rajas, și obscuritatea, tamas, respectiv agitația și inerția. Pe de o parte, temperamentul logoreic și coleric, pe de altă parte, temperamentul caracterizat de înclinarea spre frică și spre tristețe. Accentuarea sau combinarea în grade diferite a acestor tendințe stă la originea anumitor tulburări psihice. În epoca medievală, când medicina indiană este profund marcată de școlile yoginilor, SIDA, interpretarea fenomenelor patologice se bazează, fără însă a se diferenția radical de gândirea medicală anterioară, pe un alt sistem de reprezentare a anatomiei și fiziologiei. SIDA se scrie s -I d, -D -H -A. Medicina iodină acordă cea mai mare importanță unor centre, în număr de șase, localizate în anumite zone ale corpului, considerate puncte de răspântie principale ale suflurilor organice, sufluri vitale care comunică între ele printr-un sistem de canale. Circulația defectuoasă a suflutului, a energiei vitale prin aceste canale, este considerată a fi cauza dezechilibrelor organice a bolilor. De aici, importanța dată de medicina ioghină variatelor tehnici de control al suflului, tehnici respiratorii, atât ca metodă preventivă cât și ca mijloc terapeutic, care au ca scop să purifice creierul și să suprime orice maladie. În mod practic și mai mult sau mai puțin independent de toate aceste premise teoretice, medicina indiană a înregistrat rezultate notabile. În cadrul etiologiei, în tratatul său, Saraca vorbește despre febre, tumori interne, tulburări renale, maladii de piele, cașecție, tulburări psihice, boli la care în aceeași epocă susruta adaugă hemoroizi, fistulele anale, erizii ulcerele și altele. Acești medici dau explicații raționale chiar epilepsiei, tetanusului sau diverselor tipuri de convulsii, boli care în Europa evolui mediu și chiar mai târziu vor fi considerate ca bolile celor posedați de demoni. În materie de diagnostic, medicina indiană admite rare faptul sau factorul supranatural. Metoda curentă de diagnostic avea în vedere simptomatologia și împrejurările în care apăruseră bolile, practicându-se o examinare cât mai completă a bolnavului. Regulile de igienă sunt foarte atent indicate, iar mișlacele terapeutice foarte variate, mai ales pe bază de plante medicinale. Începând din secolele 3 și 4 era noastră, se dezvoltă în India și terapia chimică, în forme variate, praful, infuzii, înguiente, spălături interne și ca mișlace originale indiene, compoziții pe bază de uleiuri și medicamente administrate pe cale nazală.